Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom începe și vom continua pe durata a mai multor zile să discutăm despre taina maslului. Știm că atunci când cineva este bolnav, ceilalți spun că trebuie să îi se facă sfântul maslu. Maslul este taina în care creștinul bolnav, care este uns cu ulei sfințit, dobândește prin rugăciunile preoților Harul vindecării de bolele trupești și sufletești. În parabola Samarineanului Milostiv, citim că cel rănit de tâlhari e uns cu un de lemn, iar Sfinții Apostoli, când au fost trimiși înainte de învierea Domnului să propovăduiască pocăința, ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și făceau sănătoși. Mântuitorul consfințește această practică și o ridică la rangul de taină, dar împrejurările în care face aceasta nu ne sunt cunoscute. Sfânta Scriptură conține însă mărturii indirecte și iată una. Sfântul Apostol Iacob scrie, Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Modul în care ne vorbește Sfântul Apostol Iacob arată că maslul era o practică în biserică încă înainte ca el să scrie epistola sa. Această lucrare se săvârșea în numele Domnului, ceea ce înseamnă că el a consfințit-o, Domnul. Sfântul Apostol Iacob scrie apoi că prin săvârșirea ritualului masului se împărtășește creștinului har vindecător de bolile trupești și sufletești. Faptul că aici e vorba de o lucrare văzută cu care se îmbine harul, denotă că maslul e o taină. După învățătura bisericii, taina maslului trebuie săvârșită de șapte preoți, închipuind cele șapte daruri ale Duhului Sfânt. La nevoie pot sluji și mai puțin preoți. Trei în numele Sfintei Treimi sau cel puțin Doi, pentru că Sfântul Apostol Iacob spune, chemați preoții, nu preotul. Totuși, în caz de mare nevoie și în lipsă de preoți, poate să vârși taina maslui chiar și un singur preot. Repet însă, numai în caz de mare nevoie și lipsă de preoți. Sfântul Maslu se poate face oricând, în biserici se obișnuiește a se face mai ales în zilele de miercuri și vineri, zile în care știm că se postește. Și creștinii cer săvârșirea în casele lor și preferă tot o zi de post, iar bolnavul pentru care se face trebuie să se spovedească înaintea Sfântului Maslu. Vedem din această îmănunchiere, adică, Alegerea unei zile de post, apoi spovedania bolnavului și săvârcirea maslului, grija și importanța deosebită ce se acordă tainei maslului. Deja am observat că taina maslului se poate face în biserică sau în casa bolnavului. Sfântul maslu se poate face pentru orice creștin bolnav, dar se poate face și pentru cei sănătoși. Pentru că prin această taină a maslului se dobândește nu numai tămăduire de boile trupului, ci și iertarea păcatelor. Sfântul Simion al Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creștin să se nevoiască a-și face Sfântul Maslu. Pentru a săvârși Sfântul Maslu e nevoie de o masă pe care se așează Sfânta Evanghelie, un vas cu grâu sau cu făină, lumânări, de obicei în număr de șapte, șapte bețișoare înfășurate cu vată, cu care preoții ung pe cel bolnav și, desigur, un vas cu un de lemn. Pentru astăzi ne oprim aici. Vom continua în zilele următoare. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!